פרק ט' וילך אבימלך בן ירובעל שכם אל אחי אמו וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור דברו נא באוזני כל בעלי שכם מה טוב לכם המשול בכם שבעים איש כל בני ירובעל אם משול בכם איש אחד וזכרתם כי עצמכם ופני וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם. את כל הדברים האלה ויית לבם אחרי אבי מלך, כי אמרו אחינו הוא. וייתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבי מלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו. ויבוא בית אביו עופרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל שבעים איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כנחבא. וייאספו כל בעלי שכם וכל בית מלוא, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, ויישא קולו, ויקרא, ויאמר להם, שמעו אלי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים. הלוך הלכו העצים, למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית, מולך עלינו. ויאמר להם הזית, החודלתי את דשני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החודלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו, ותאמר להם הגפן, החודלתי את תירושי, המסמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו, ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו וצילי, ואם אין, תצא אש מן האטד, ותאכל את ארזי הלבנון. ועתה, אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם, אם ירו בעל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד. ויצל אתכם מיד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו שבעים איש על אבן אחת, ותמליכו את אבי מלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם, אם ירו בעל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבי מלך, וישמח גם הוא בכם, ועם עין תצא אש מאבימלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו, ותאכל את אבימלך. וינוס יותם, ויברח, וילך בארע, וישב שם מפני אבימלך אחיו. ויסר אבי מלך על ישראל שלוש שנים, וישלח אלוהים רוח רעה בין אבי מלך ובין בעלי שכם, ויבגדו בעלי שכם באבי מלך. לבוא חמס שבעים בני ירובעל, ודמם לשום על אבי מלך אחיהם אשר הרג אותם, ועל בעלי שכם אשר חיזקו את ידיו להרוג את אחיו. וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי ההרים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבי מלך. ויבוא געל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויפתחו בו בעלי שכם. וייצרו השדה, ויבצרו את כרמיהם, וידרכו ויעשו הילולים, ויבואו בית אלוהיהם, ויאכלו ויישתו, ויקללו את אבימלך. ויאמר געל בן עבד, מי אבימלך ומי אישכם כי נעבדנו? הלו בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבישכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? ומי ייתן את העם הזה בידי? ואסירה את אבי מלך, ויאמר לה אבי מלך, רבי צבעך וצעה, וישמע זבול שר העיר, את דברי געל בן עבד, וייחר אפו, וישלח מלאכים אל אבי מלך בתורמה לאמור, הנה געל בן עבד ואחיו באים שכמה, והנם צרים את העיר עליך. ועתה קום לילה, אתה והעם אשר איתך וארוב בשדה. והיה בבוקר כזרוח השמש, תשכים ופשטת על העיר, והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך. ועשית לו כאשר תמצא ידיך. ויקום אבי מלך וכל העם אשר עמו לילה ויערבו על שכם ארבעה ראשים, ויצא געל בן עבד, ויעמוד פתח שער העיר, ויקום אבי מלך והעם אשר איתו מן המערב, וירגעל את העם ויאמר אל זבול, הנה עם יורד מראשי ההרים, ויאמר אליו זבול, אצל ההרים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד געל לדבר ויאמר הנה עם יורדים מעם טבור הארץ וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויאמר אליו זבול איה אפוב פיך אשר תאמר מי אבימלך כי נעבדנו הלא זה העם אשר מאסת בו צאנה עתה והילחם בו וייצא געל לפני בעלי שכם, ויילחם באבימלך, וירדפהו אבימלך, וינוס מפניו, ויפלו חללים רבים עד פתח השער. וישב אבימלך ברומה, ויגרש זבול את געל ואת אחיו משבט בשכם. ויהי ממוחרת, ויצא העם השדה, ויגידו לאבי מלך, וייקח את העם, וייאם לשלושה ראשים, ויארוב בשדה, וירא והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם, ויקם. ואבי מלך והראשים אשר עמו פשטו, ויעמדו פתח שער העיר, ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה, ויקום. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בה הרג, וייתוץ את העיר, וייזרעיה מלח. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית, ויוגד לאבימלך כי יתקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויעל אבימלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויכרוד שוחט עצים, ויישאה, ויישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשיתי, מהרו עשו חמוני, ויכרתו גם כל העם, איש סוחו, וילכו אחרי אבימלך, וישימו על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם, כאלף איש ואישה. וילך אבימלך אל טבץ, וייחן בטבץ, ויילכדה. ומגדל עוז היה בתוך העיר, וינוסו שמה כל האנשים והנשים. וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם, ויעלו על גג המגדל. ויבוא אבימלך עד המגדל, ויילחם בו, וייגש עד פתח המגדל לשורפו באש. ותשלך אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. ויקרא מהרה אל הנער נוסח אליו, ויאמר לו שלא אופר בך ומוטטני, פן יאמרו לי אישה הרגת הוא, ויתקרהו נערו ויעמוד, ויראו איש ישראל כי מת אבימלך, וירכו איש למקומו, וישב אלוהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את שבעים אחיו, ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם קללת יותם בן ירובעל.